se zice că, de mult de tot, trăia pe la noi prin Oltenia un olar harnic Dar, deși muncea cât șapte, nenorocul se ținea scai de el Dacă mergea cu marfa la târghii, se rupea căruța în drum și străchinul se să făceau zoc. Dacă își luau o văcuță, un porc, o capră, mureau pe neașteptate Iar dacă făceau un gard o vatră, îi se năruiau tot din semini Și așa... Din necaz în necaz până în într-o dimineață Nevasta îi o teotraistă cu merinde și zise în ciudată Iată bărbat, te-am pregătit de drum ha, Ține, du-te în lumea largă și să nu mai vii acasă Până nu-ți întâlnești norocul și nu-l întrebi ce are cu tine M-auzi? Da, păi, unde să-l găsesc, mă, femeie? Unde-i Poate găsi ceva în drum ce ne-a schimbat și nouă traiul ca al pâine și sare cu mine, nu mai mănânci oh, oh, oh, oh. Bine, bine, o să încerc Rămâi sănătoas! ...când tot merg și n-am găsit nimic. Iată, uită, ce lut gras și gălbior se află la poalele dealului iesuia. O să-mi o găleată să fac din el oale și ulcele. Iată, iată, am dat de un ulcior vechi. Ce l-o fi îngropat aici? E gol. Păcat. Mai bine... Ar fi avut niște galbeni Da. Eu te, am găsit un ulcior care cântă și vorbește singur <fie> Nu singur, ci în doi Dar în trei, dar în patru, nu ține minte Staci Lăsa să se mai crucească nevastă mea când te o duce acasă, năzdrăvane. Nu mă, nu mă uite mai iute, mă vericule, și dăm să beau că-s mor Nu aș cuta, preu, omule, copățești. ai, milă, verică-și uscat, uscat de o sută de ani. Nu și nu, prostule. Faie verde, foi de nuc, dăm să beau că mă usuc, mă... Îndată, îndată, năzdrăvanule, doar să ajungem acasă. norocu, norocul? Norocul? De. De te, Da, iată ce găsi. Da, ce Un ulcior vechi. Un hârb. Ca și cum nu avem în casă destule săraci de astea. Femeie, ulciorul ăsta mică, oricare. Nu, și cum e, mă rog, de aur? Vorbește și cântă. Ei? Adică, știi, vorbește așa și. Nu, era maș. Ia sau și eu ce vorbește. Ia, stai. Mm. Drăguțele, Ulciorule Năzdrăvan, ia mai ceartă-te puțin cu femeia aceea. Hai, hai, hai, vorbește ceva. Orice. E, nu vrei atunci să-mi cânt? Hai, hai, hai, cântă. Măi, bărbate, ori vă ceva pe drum, ori ți-ai pierdut mințile. unde ai mai pomenitul ceor să vorbească, ori să cânte? De, poate că, eu știu, o fi el. Cu năzdrăvan. Năzdrăvan, a? Iată ce fac eu cu năzdrăvanul ăsta. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? L-ai spart. Tot nu era bun de nimic. Oh, a, vă, vă, ce-ai făcut? Pleacă, du-te, du pleacă, du-te, nu mai băd. Pleacă, da -mi da -mi. Da -mi, da -mi pleacă, tu pleacă. Tu, de gata, da pleacă, pleacă. a. Și urciorul s-a spart Și nici n-a vorbit Poate că Poate că nici nu vorbește Urciorul nu? da eu da? Acum să-ți vezi norocul cu ochii Cine vorbește? Nu vă pe nimeni Dacă vrei să mă vezi Dar nu că îți două peste cioburile astea Dacă ai spart urciorul Vă putea și ți-a zis Fimiu, Lutus, Lutu Îndată, da, îndată Că nu că prea mult pe netotul de film, O să crească până la data. Nu nu vezi că s-a deschidat ca o benti. <laughs> Mulțumesc, vericule. Acum <laughs> toarnă și peste celelalte cioburi și o să frasar în față și muma, muma. da, uite. Stai, stai, stai, stai, nu știu, prea mult ca acolo, las-o mai micuță ca altfel, iar pune mâna pe mine și mă închide în vreun clonbire, ca cu o sută de ani. așa trebuie, că prea sorb tot ca un tot. Omule, nu-l a ascultat, nă Da. Mulțum? ai pentru ce mă duci? Chiar că n-am. Și eu să doar sub dealul la 102 de anișori și că încolo tolarul e mai trezit și l-ai scos în lume pe nepricopsitul de fimiu. Am crezut că ulciorul va fi norocul meu. <grijine> și de ce nu? <grijine> Uite, omule, ca să nu zici că sunt nerecunoscător, uh, cine, cine nu smoc din părul meu? <grijine> Ce să fac cu el? Eee, să stați pe netic de încondea străchinele și vasele și atunci ele se vor vinde ca pâinea caldă. Mulțumesc. Mă mă fuma, mă mă tu nu dai nimic în dar, el ce ne schimb. Eu sunt sărac, nu vezi? Ce ai vrea să-ți dăruiesc? Ce-ți-o dat ție nevasta de 177 de zile. ce să dea? Nu văzuci că m-a părăsit? n face. Zi, te învoiești văzut doar ba. Ei Eu... Na, cine a vrăjit. O să-ți împlinească trei dorinți. Acum am sănătos că noi ne ducem. <fie> M-am întors că Păca ai fost și din iara acelea Să-i vezi pe năzdrăvanii din ulcior. Iar începe, omule Să știi că dacă te mai uit vreodată pomenind de ulciorul acela Plec de tot și nu mai vreau niciodată Bine, bine, bine, bine Nu să mai grezi de el Olarul nu-i mai povestii, de daruri Și la puțin timp după asta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 Am păcălit. Stropul de ducior o să te facă să uiți tot, tot, să uiți că ești fată de Olat. <laughs> nu o privi așa mirată. Ia spune, cine ești tu? Darul tău, mama, mama. Bravo! Ia acum, hai iute la palatul nostru. Mm, Cât tare ești, bicuța și drăguță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 dar în zadar Pe înserate găsire la poartă Unul cior vechi uitat acolo pasămite De mumahuma Văzându-l Olarul își amintii deodată De cei doi năzdrăvani și de darurile lor Precum și de făgăduiala lui nesăbuită Jelind Îi povesti totul nevestisi. Dacă e așa cum zici Tot avem o nădejde Să o găsim pe fetiță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 Mă auzi, ulciorule? Da, stăpână, ce-mi poruncești? Pot împlini trei porunce. e vrăjit. Hai, vorbește, spune. Îți poruncim, ulciorule, să ne duci la Palatul lutului la fetița noastră. Prinde-te de toarta mea dreaptă, iar tu, stăpână, de cea stângă. Să pornim. Hai, hai, stai, stai, stai, stai, stai o clipă. Bărbate, da. toarnă iute în din cea mai tare și zic cum te-am învățat eu. Da. Ulcior din glot fermecat Ce-am turnat în tine până în veți să gâl, gâl, gâl, gâl, Las pe mine, stăpân Acum, hai să plecăm Hai, hai să mergem gâl, gâl, gâl, gâl, gâl, gâl, gâl. Am ajuns Ascundeți-vă aici și așteptați până vă chem Bine, Stați aici Hei, deschideți Mulita, Cine e? Cine e? Păi, deca nu e nimeni. Nu mă vezi? Mai bine zis, nu mă mirosi? Mm, ba, parcă parcă simt și eu ceva bun. <laughs> N-ai vrea să te cinestezi cu da da da da, da. da, da, da, da, mă da, da, da, da, da, da. A ce bun ești Ia-mă, în palatul tău Grozavă voi pe licoarea asta, mama Da, și unde mai pui, că nu se termine niciodată Niciodată? Bravo Fărățioare și drag Mai e drag decât fetița? Sigur că da Și ea e dragă, dar A, E milă de ea a furat-o mămulița de acasă. Atunci stropește-o cu apă vie și las-o să fugă acasă. Jurai-o, dar nu se prea poate. E frică de mumahuma? Nu e frică. Iar o să mă pună la popreală. Ia, ia. Ia mai eu o lungă să O mai lungă! Uite colo pe raft Șipul cu apă vie o pe fetița ta Și atunci se va trezi din vrajă Mama, tată, ce bine-mi pare că vă văd O fetiță, mamă Repede, repede, hai să plecim Domniți-vă fiecare decât o toartă de-a mea Și vom zbura în ca vântul și ca gând Hai, fata, din nou acasă, dus, Da, sufletul mami, da Acum că v-am împlinit cele trei dorințe, o să mă întorc la Lutus Lutus și la Mumma Huma De ce? Doarește al meu? Cum vrei Ce-a fost? S-a spart? Nu, dar se cade, parcă n-ar fi avut niciodată țuică-n el Ia să, să încercăm să-l umplem din nou Ia-te ia te uită, nevastă, ia-te uită Ulciorul nu se umple oricât aș turna <laughs> Nu te mai astimite ceapa Sunt vrăjit, nu? de -aia ce turn tu el Soarbe lutul dincolo Tot, tot ca tot, ah, De cât așa ulcior Mai bine lipsă <laughs> Dode, dode, năzdravanule Și s-a și făcut nevăzut De atunci, La mintirea lui, olarul făcea uneori cât un cu trei toarte De se toți văzându-l Și se mai zice că de la ăsta olar a rămas în oltăine obiceiul să se facă ulcioare cu trei mânere Frumoase, cum pe lume altele noștri